Ekaströtte kranen Gulle skala gott där Gick han här barnen Då fick han så bråttom Hoppa han mot alla grön Bötte han sitt lilla ben Och de långa lögna slansen